Zdrav! Ja sam Leon. Ja sam Ivan. A ja sam Ana. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong hr -a. Drugu sezonu. Epizodu broj 19, odnosno sedmi i posljednji nastavak Pozes riva. Danas vam predstavljamo posljednjih šest pjesama s ovogodišnjeg Eurosonga. I pričamo o onome što je kod njih dobro. I onome što je loše. Slušamo Slušamo se! I dobrodošli u posljednji poses review. Hvala svima koji su izdržali ovako dugo sa nama, našim vjernim slušateljima. Ovog puta sa nama je Ana, naša draga Ana. Ana, predstavi nam se. <laughs> Evo vam hvala. Hvala dečke što smo me pozvali u ovaj vaš posljednji podcast. Moram samo napomenuti da ja do sad nisam poslušala ove pjesme, tako da će moje mišljenje biti iskreno i na prvu, pa ćemo vidjeti dok ček ćemo doći, do ih zaključam kad ću doći s vama. To je zapravo i najbolji stav i najbolji pristup ocjenjivanju pjesama, neka bude iskreno i direktno i sigurno ćemo doći na nešto zanimljivo i do nekakvih... Uh... Dobrih zaključaka. Okej! Okay. Samo da na brzinu još jedan pot poznavimo kako funkcionira naše glasovanje, na sustav bodovanja. Dakle, za najbolju pjesmu dajemo ocjenu fuego, odnosno dva boda. Za pjesmu koja nam je maybe, možda, možda je, možda nije, negdje u sredini, to je jedan bod. Sam rekao maybe, maybe, i za pjesmu koja nam baš ne odgovara, reći ćemo hvala ne, odnosno dati joj nula bodova. Sada, odnosno danas su nam preostale pjesme koje su zapravo ostale na vrhu prošlogodišnje ljestvice u finalu, to jest pri njezinom vrhu, Njemačka se je to tu prikrala na početak. A za sve ostale, eto, tu su gdje jesu, čućete dakle danas Njemačku, Češku, Švedsku, Austriju, Cipar i Izrael No, idemo redom od prve, to jest od one koja se najgore od ovih šest plasirala Po nama, po tim bodovima i šta ja znam Četvrta o prošlogodišnjem finalu Njemačka I slušamo ovo godišnje predstavnice Koje se zovu Sisters S pjesmom Sister I'm tired Tired of always losing Try to stop your fire. Turned out that I couldn't. I'm tired. Tired of competing. I try to hold you under. But honey, you kept breathing. When you said you wanted the world, I said you couldn't too. You were walking right beside me, but I left no room for you. Calling you my me, but my enemy is right here With my mistake to try and break your power that I fear? I see flames in your eyes Damn, they burn so bright Meni se čini da Njemačka zadnje dvije godine ima poprilično ozbiljne pjesme. To jest, imaju ozbiljnu tematiku, kako bih ja rekao. Ovaj, a, prošle godine je bio Michael Schuhte, jel? Mihael. Mihael, dobro, pardon. Mihael Schulte. I pjesma You Let Me Walk Alone. <laughs> znači... Uh, malo kombinacije sa jezicima. On je isto imao ozbiljnu pjesmu, meni se to nekako nadovezuje recimo, naravno vjerojatno sasvim slučajno, ali uh, ova pjesma Sisters mi se nekako nadovezuje na prošlogodišnju. Nekako nisu napravili veliki nekakav odmak što se tiče vrste glazbe. Priča se o nekakvim međuljudskim odnosima i, i prošle godine i ove ženski ovaj, odnosi odnosi se stara, prijateljica itd. Su očito komplicirani da se treba napraviti pjesma o njima i meni je pjesma zapravo onako zanimljiva, meni se generalno pjesma sviđa, međutim nije sad nešto što bih ja baš onako slušao dugotrajno ili na replayu ili onako uh, Puno puta, jednostavno. Kako zanimljiv izbor riječi na replay. Na replayu, uh, to, to ćemo, o tome ćemo još, o tome ćemo još ovaj, uh, čuti, nešto više kasnije. Malo sam pogubljen što se tiče ove pjesme. Pf, Ana, hoćeš li, ja kažem, Ana, li nam ti možda reći nešto? Možeš li se Može. poisto vjetiti sa ovim... pošto ja imam brata, ne baš. Ali, ali prijateljicu, evo prijateljicu, ako nešto. Pa, na prvo slušanje. Uh, meni se pjesma sviđa. Uh, slušali smo malo prije prošlogodišnjeg predstavnika i nekako me se nije dojmio, ja ga nisam čak ni zapamtila od prošle godine. Ova mi je na prvu pjesma legla, moram priznati. Malo je sporija, sviđa mi se tematika, scenski nastup ovakav kakav je, je okej. Okay. Ma nadog će oni to ja mislim još za uh, live nastupe, oni će biti u finalu odmah, jel da, Njemačka. Oval. Nekako mi je baš legla, evo sviđa mi se pjesma. Sporija je, ali meni baš. Ja neši. mislim da će se zapravo sa time poistovjetiti više žene nego muškarci. Ja, bi, ja pa bih moguće. to zapravo istaknuo. Pa ciljana publika, zar ne leone? Ne znam, meni je pjesma ok, i to je sve što mogu reći o njoj. Zapravo zato što ta pjesma kada je pobijedila, bilo je boljih pjesama na tom predizboru. Ali. Ja ovako gledam objektivno nisam druge čula, tako da... Da, ja ne mogu ovu, biti objektivan u, u ovom slučaju, još... Uh pećeg obitaka, ali ne mogu se sjetiti. Sada toliko su dobri bili. Ne, ali baš je, baš je dobra, znam da se vrti stalo, on nije radio sad više se ne mogu se znam da ima nešto I wear my I wear, I wear your love, ili tako nešto, znam da žena hoda po nekoj pisti. onak baš je dobra, catchy je pjesma naspramo ove, uh, još je bilo puno polemika kod te pjesme konkretno zato što uh, pričali su kao da dosta rigorozan proces izbora njihovog bio i prethodno su prolazili kroz nekakav songwriters camp i one su iz nekog samo prozvojale kroz to, član uh, žirija koji je predstavljao zapravo Njemačko, dao je bodove Njemačkog žirija, on je zapravo bio osoba koja je bila Njemački žiri, on je ovoj plavoj bio mentor u The Voice Kids, tako nešto, u tom stilu, i oni naravno njima dao 12 bodova. Što ako malo... Užijem se Njemca definitivno, da. Ah, čoj. Obijedile su, sad je tako sanje kako je, pitali su ih da li će nosi taj nositi to šajbu kaj se vrti, no, e, sa kako sobom. mi znači, sviđa zapravo, je. da, ta, ta, ta, ta rotacijski Meni stage. je to zanimljivo, evo, stvarno. Nije li to malo previše, nekako malo pre napeta situacija? Ne, ne, kao, znaš, to su ti sestra u jednom trenutku se udaljavaju idu s smjerovima i onda si ruke pružaju povezan. To ti se ima aha, aha, aha. Tako sam ja to shvatila. <laughs> Da, meni su one na tom, ovaj, na tom vrtuljku malo nekoherentne. Ne znam kakve to sile vladaju među ženama i sestrama, pogotovo. Centrifugalne, meni se čini ovdje, koliko se vrte. Centrifugalne ili centrifugalne. Pa nije isto. Meni malo pa djeluju kao Van der Balsove sile, nesređeno. Mislim <laughs> centrifugal centrifugalne idu prema van, centripetalne idu prema Mano. unutra. To su, to su te fore. Malo se vidiš kako odaju protive se pravilima fizike no hoće li se protiviti pravilima naših oce <laughs> to ćemo tek vidjeti okay. meni se pjesma baš ne sviđa toliko da bi joj dao fujego ako smijem reći odmah na početku ja ću ostati pri maybe ja ću joj dati jedan bod pa da, ja zapravo ja ću isto tako dati jedinicu mislim nekako čak sam u jednom trenutku pomislio dati nulu međutim definitivno ima potencijala ova pjesma a kakvima sam dao jedinice ovaj, Ovo je jako Gorima i, dao i jak, jedinice <laughs> I zapravo odlično <laughs> Odlična je na kraju pjesma <laughs> Ja ću dati Da malo izbalansiram dvojku Čisto zato što mi Pjesme eurovizijske ne sjednu na prvu Ova mi je legna ako sam to većinu trećinu trećinu. Ali treba dobro, ali ajde onda ajmo se malo razjasniti. Što ti se najviše nekako svidjelo u toj pjesmi? Koji element? Sviđali ti se više melodija, sviđali ti se više c, uh, scenski nastup, sviđa li ti se svježina tematike, to recimo, ne znam, tko je do sada pjevao baš zbilja o tom tako specifičnom odnosu se stara ili možda nešto drugo? Pa da ne znam, ovaj o tom odnosu ili neko pjevač nam Leon reći, jer on je veliki poznavatelj povijesti. Ja mislim da one ne pjevaju o sestrama kao krvni srodstvo nego kao ono dobro, žene. Dobro, dobro. Okay. Budijaka u tom smislu, mislim da je to to. E pa dobro, sve pa to se je... Sviđa, znači pa dobro, piču. osim tematike, mislim definitivno mi se sviđa melodija. Najviše za scen i nastup vidjet ćemo hoće li mijenjati ili neće, ali meni se ovako sviđa kako je. Pa zanimljiva je pjesma. Je. Melodija u sve u mi je onako. nekako... Jednostavno jednostavna je. Zapravo, koji je prošle godine? Otprusli mi se ne sviđa, ali dobro Mene je, je zapravo onako malo iznenadio uh, Tako nekako Kao što si ti rekao Jednostavan uh, Jednostavan pristup tome I onako nekako poprilično logičan I njemački U jednu ruku način Pristupa problemima Ništa, Idemo na sljedeće Sljedeću državu uh, Sljedeća nam je Češka Tamo nam je pobjedio Lake Malawi, zanimljivo u Češkoj je pobjedio Lake Malawi i a, pjesma se zove Friend of a Friend. Can you hear it? Did someone behind the wall making the same sounds. Can you hear it? it sounds like you and me when we make it loud. Did you wish they were taking such a long time She was my neighbor When we were 13 She moved back in There's not much between us now Do you know what I mean? She's only a friend of a friend of a friend of a friend She's never hard but she plays in a band I don't know if you understand She's only a friend of a friend dobro, evo, nakon prvog slušanja ne mogu reći da me dotaknula pjesma ja bih to stavila kao pozadinu nekoj reklami nešto, možda zbog gledanja puta pa bi kao za neki mobitel stavila nekak mi nije eurovisijska pjesma, što ne? nije tipično možda je meni nije, Pa nije ne tipično, ali u jednu ruku onako izgleda, uh, ne znam, mladenački i svježa, onako svježda neka pjesmica, onako dječačka tipična. Mislim, to nije tako čudno, ne znam, ima par nekih uh, fora stvari oko te pjesme. Prvo, prvo mi se sviđa taj naziv Lake Malawi, to nekako, nikako ne mogu si povezati sa Češkom, ali dobro, to je, to je manje bitno. Ovaj, pitanje, pitanje podrijetla i tako dalje Zanimljiv je i taj njegov malo naglasak Gdje je forcira malo taj britanski, britanski naglasak Mene je isto tako malo naživcirao na početku Sa onim dijelom gdje govori making love Co mi je onak kako malo bilo bez veze Ali šta ja znam Češka se očito odlučila slati Uh, mlađe predstavnike, to jest uh, onako zanimljive, mladenačke, svježe pjesmice I prošle godine uh, je bio, dajte mi pomozite Nikolas uh, Jozef, moj favorit Tako je, ovaj, uh, on je recimo uh, isto, isto imao tako nekakvu mladenačku pjesmu Ne znam, ja govorim mladenačka, a zapravo je bila više onako frajerska, hiphoperska i zapravo, meni se on isto tako črkao i tebi, Ana, više, više svidio. Pa sad, eto, što ti kažeš leon ne? Ja sam zaboravio da moram nešto reći. Pa meni je pjesma bilo od početka super. Ja sam odmah na početku već rekao da bi oni mogao bro. Da bi on mogao pobjediti u Češkoj. Ti si bio malo protiv, nisi ti baš se baš sviđa za sve riječi. Da, meni i dalje taj, taj dio onako odma na početku. Uh, making Love, onako, ko to govori još, ne znam, onako, malo mi je to ljigavo, ali zapravo u kontekstu pjesme nekako onako, ko, kontam da je Htio onako malo ispast frajer, nevam pojma. Meni je bitno da ne kopira Mikulaša Josefa, dakle da ima nekakav svoj stil, malo ovako čudan, otkačeni, manje otkačen, ne znam kako da to točno pišem. Malo, kao... Slobodniji, ja bih rekao da je slobodniji. Pa da, zapravo da. I ono, Indi. Znači. E pa da, da. Da ta mi riječ ne bi pala na pamet? Jer eto je zašto, zašto bi rekao indi od svih riječi koje su mi na raspolaganju. U biti da, ima sad taj novi spot, gledamo ga baš sad u pozadini, tako, malo je drugačiji svakako od onog prvog kojeg smo gledali, koji je zapravo bio generički jer su svi iste spotove imali, da. svi su svi snimali kao u tom svom stanu, ne znam više kako je to točno funkcioniralo. Ovo je svakako bolja opcija i ovaj dio on zapravo s tim bandom svojim je više manje onako kako će to izgledati na pozornici, dakle jednostavan nastup će to bit, on će svoje otpijevat i... Zadržali su zapravo isto uh, taj način snimanja samobitelom mobitelom i, i puno tih uh, kako bih rekao, uh, kolaža koji se izmjenjuju da, i nastupa dakle u prvom polufinalu nakon Slovenije, dakle malo će, on ima malo življu pjesmu, Slovenije je lagana pjesma, isto tako mađarska lagana pjesma, prema tome uh, istaknut će se u tom ja okruženju. Baš, ja baš mislim da neće impresionirati nikoga, mene nije. Me, mene isto na prvu uh, loptu, na prvo slušanje nije baš toliko impresionirao, a onda kasnije, drugi put kad sam slušao Aha. i znaš šta, u odnosu na uh, ostale predstavnike koji su se tamo pojavljivali, on je bio onako recimo sretno rješenje čeških problema što se tiče Eurosonga. Dobro, to je svakako treba uzeti u obzir, dakle nije bitno sad koliko on nama leži ili ne leži, zato što mi imamo tu pjesme između kojih se on mora istaknut. I to je sada najbitnija zapravo stvar u toj priči. Dakle, hoće li se on istaknut među njima? Ja mislim da hoće. Prvo, polufinale nije toliko strašno, ja mislim. Tako da čak bi rekao da bi mogli oni proći dalje u finale. Iako mene nisu impresionirali, dakle, uvijek se postavlja pitanje iz kojeg razloga Tradić slušali su i glase za njega, zašto bi ja glaso baš za njega, a ne, za, ne znam, recimo, Mađarsku ili Sloveniju iako mi nemamo pravo glasa u prvom polufinalu, ali pa, na vemo. Mi ovdje glasamo za zbilja za svašta i dajemo ocijene ljevo i desno, uh, pa sad vjerojatno ako glasaš na euros, onda ćeš glasat za onog zbilja za tko bi htio na kraju da i pobjedi, a ne ne bi vjerojatno zvao pa dao ocijenu e, ja ću dati tri od deset. <laughs> <laughs> istina, istina. Jer realno ja, ja sam zvao samo kad mi se stvarno stvarno stvarno sviđala pjesma to, to se rijetko desi. <laughs> A što je sa ocinama? Kako ćemo ga ocijenit? Ja ću dati jedan, čisto, jer ste me malo uvjerili, ali na prvo slušanje mi 0.5, ali nema veze, evo jedan. Pa to Pokran... zaokružimo, da zaokružimo. Da, da. Ja, ja ću mu isto zaokruženo dati jedini, jedan, jedan bi dao. Mada bi mu ja malo čak i povisio, 1.1, 1.2, ali ostajemo kod maybe. Ja ću se složit s vama, ja ću isto dat maybe to smo skladni kod toga. Iako svjestan sam da ne može pobjedit, ali znam da neće biti ni na dnu. Tako da maybe je idealna ocjena zapravo za njega. Dobro, ok. Možemo dalje. Ana? E, dalje idemo u eurovizijsku prijestolnicu. Švedsku. Slušamo Too Late for Love, John Lundvig. how you been? I do you ever Say, am I wrong? So wonder if it could be you and me Is it too late for love? Mm -hmm. Is it too late for love? I wanna know Is it too late for love? I can take no more Is it? I could be the son The world just one spark I could make it burn for you and me If I could be there, I will be there Hear me, I could be the sun that light your door Je to John Lundwiki Too Late for Love. Vesmo zapravo u prvoj epizodi pozesti joga malo se osvrnuli na njegovu pobjedu. Uh, Ivana je nešto nakratko pokomentirala. Međutim, danas je njegov dan. danas je vrijeme kad ćemo mi odlučiti njegovu sudbinu, njegovu ocjenu. Meni je pjesma dobra, meni je pjesma bila već i na Melodi Festivalu i isticala se iznad drugih. Ja sam čim sam ga čuo rekao odmah da je to materijal za pobjedu. Nisam doduše specificirao li to materijal za pobjedu Melodije festivala ili na Eurosongu, ali takav nekakav zvuk ima, ima ono nešto. Zvuči moćno, Scenski nastup izgleda isto tako jako dobro. Znamo da na Melodiji festivalu onako kako pobjedi, tako će biti i na Eurosongu. Prema tome, ovo što smo sada pogledali, vidjeli, tako će to biti u Tel Avivu. Meni je, evo, već sam rekao, pjesma super. To je, to je ono nešto što bi ja sebi pustio ovako. Inače, to ne kažem jer, realno, toliko sam već sad te pjesme sa Eurosonga izvrtio da onako su mi već tu negdje. Ali on mi se i dalje ističe i svaki put kad ga čujem, onako, kad krene taj refren, kada se pra njegovi prateći pojave na pozornici, ti buvnjevi, jednostavno to je, to je taj trenutak, taj, recimo x-faktor. Ali, ne, čak nije ni do toga, nego jednostavno cijeli taj komplet koji on ima, jednostavno, evo, pre dobro. Meni je to Fuego, ne moram dalje ništa previše prišati, a prepustit ću palicu vama. Čekaj, ali ti to ovogodišnji favorit u rangu Fuego prošle godine? E... Pa ovako Ne, nije O tome više kasnije Ali on mi je, evo, meni je on dobar jednostavno Mislim da, s obzirom da on ima glas i ima, ima jednostavno tu stasa. prisutnost Ima i stasa Ima puno stasa na pozornici a Jednostavno ima tu neku prisutnost Na pozornici koju Ja bih rekao da Benjamin Ingroso nije imao kada, ako ćemo sad i njega u to u sve ubaciti. Benjamin Gross je bio samimo je taj svoj nastup. Jednostavno, uh, furo se na onu foru još od Monsa Selmerlova kad je on pobjedio sa Heroes, gdje onako nastup treba izgledati spot maltene. Tako je ispalo. Međutim, evo, on je do, doveo te svoje prateće na pozornicu i donio zapravo snagu pjesme na pozornicu umjesto nekakvog spota i nekakve teatralnosti i šta ja znam. Ali, ali, ali, ali... Ali zanimljivo je zapravo da da smo mi ova grupa prošle godine i predprošle godine pomno pratili uh, Melodi festivalen i jako nas je zabavio Benjamin Grosso sa svojim pokretima tako zanimljivim. Izmirno, da. Pa evo moj prvi dojam uh, ima jako lijep glas. Što ti kažeš močanje na pozornici? Stasom definitivno, ali je glas meni jako dominantan. Ali, mislim, ne samo i njegov glas nego i prateći. To sve, da. dakle, u jednoj cvrlini. Da, to črvini. ono što smo komentirali, da imaju taj gospel trenutak na kraju meni. Digne pjesmu, ali i on, evo, nemam riječi. Ja sam vrlo zadovoljna sa švedskim izborom koji većinu godina što budemo oni stvarno su uvijek jaki, da, tako da. To nije začudit. Treba istavno da Krister Bjorkman koji je producent Melody na ujedno ovaj je producent Eurosonga, Uh, ja rekao da ne ide u penziju dok Švedska ne pobijedi još jedan put. Tako da on cilja da to bude sedma pobjeda, da bude u rangu sirskom i onda može ić kući pjevajući. <laughs> Hoće li ova godina biti ta mislim da, neće, mislim da neće, Volio bi da bude, volio bi da bude. Ovo je jedna dobra pjesma koja stvarno zaslužuje pobjedu. Kao i sve švedske pjesme, mm. realno. Pa ono, kako koja, ima nekih od prije koje baš nisu bile briljantne. Ali sad nećemo baš. Dobro, nećemo sad nećemo baš o tomu, Ovaj, treba se i njih sjetiti. I njih je Krister Bjorkman predsjedavao u jednu ruku. Ali dobro, on zaslužuje pobjedu, međutim ima nekih pjesama koje su ipak malo jače ove godine. To ja ne znam, ali dobro. Čekaj, čekaj da čujem. Dobro. Ivane, šta ti kažem? Pa, tko radi, taj griješi. Taj, tj, tj, tj, kako se zove, nije Bjork, nego je Bjorn ili tako nešto? Bjork. <laughs> a, a, znači, čovjek se trudi, očito, i meni je ovo jako zanimljivo i lijepo. A, to nije ništa začuditi, zato što su to a, šveđani. I, naglašen je taj zapravo gospel dio. Što je isto ovako jako zanimljivo čuti u uh, evropskom izdanju, obično je to karakteristika uh, američke glazbe, ali je to zapravo nekakva poveznica uh, između Amerike, barem sam si ja to tako nekako razjasnio, između Amerike i uh, Šveđana, koji često nekako surađuju kada je u pitanju pop glazba, jel? A što Leone ti kažeš na to? <laughs> Ali u pravu si, u pravu si, da. Al... Tebi je nešto smiješno bilo? <laughs> Nisam znao u kojem smjeru ideš s ovima, prosti. <laughs> A jel vas možda podsjeća ova pjesma na nešto? Na, na, neku, neku, na prethodnu... neku prethodnu? Lane na prošlogodišnju Austriju možda, malo s tasom, izvedbom, tako svim svačim. Pa, zapravo, taj opet gospel dio, o kojem ja tupim cijelo vrijeme, meni taj dio ovaj, zvoni. Meni su zanimljivi i back vokali Koji su jako naglašeni u ovoj pjesmi Što s tasom Tako i vokalima <laughs> ovaj, a, Znači jako su zanimljive Te, a, Kažem t, Cijela ta pojava tih I a, a, ženski back vokali Su u pitanju a, a, Tako i taj glas a, a, a, Tako izgleda kao Improvizacija cijelo vrijeme A zapravo je jako dobro uštimana a, Cijela pjesma zapravo već smo o njemu pričali o Johnu Lundviku lundviku. ja njegovo prezime ne mogu nikako zapamtiti imam problema sa, sa, sa izgovorom međutim pričali smo o njemu naširoko i nadugačko lijepa je pjesma je. ima jako lijepu poruku i a, zapravo tu poruku naglašava njegova osobnost to jest ne, ne mogu baš sad govoriti o njegove osobnosti ali definitivno energiju koju donosi na, na pozornicu. I to se zapravo vidi i odražava u cijeloj, cijeloj, cijelom nastupu. Da. I meni, i meni je to isto zapravo Fuego ocjena, znači odličan je i to je to. Fuego može, Fuego. meni isto. I Leonce Fuego. Reke smo slično s Cezar Samson i John Lundvik, međutim, autori nisu isti, tako da Možda je inspiracija bila tu negdje, ali pjesma je originalna pjesma na mjestu. Ja sam rekao već Fuego, svi smo rekli Fuego, to je šestica. I možemo na iduću pjesmu iz Austrije nam dolazi kantautorica Pa Enda sa svojom pjesmom Limits. Oh, move, but I'm so trapped In me expanded all my lips too carelessly I'm counting all the time to get me back in line Cause nothing really makes sense no more And I'm set on hold, so I needn't be bold anymore Put a face in the mirror just couldn't clear a right bow Like be yeah, you. You. You. A, bojim se ponekad ocjenjivati uh, neke pjesme koje se poprilično uh, razlikuju od od mainstreama primjerice ova Uh, kant-autorska pjesma sa posebnim riječima umjetničkim pristupom uh, onako pravim umjetničkim pristupom u svaranju uh, pjesme uh, i onda mi je teško to usporediti sa tim mainstreamom kako bih ja rekao i svi ostali upravo zbog toga što se razlikuje Ni, ne, pristup i kvalitete koje se vrednuju u uh, tim različitim, recimo to tako, žanrovima uh, nisu iste i onda ih ne mogu nekako usporediti. I ovoj pjesmi, ova pjesma se zapravo meni nije svidjela i to je zapravo jedino što ja mogu reći u toj pjesmi, slušao sam ju par puta i uvijek ju zaboravim nije mi ni pamtljiva, ni ništa međutim, zapravo htio bih povući zapravo pitanje uh, toga <laughs> ti to spremuš kući <laughs> čim sam rekao postavljam pitanje u nekućala sveko ja sam levo sveđam saču ja njemu pitanje smisla sam smisla i ona okrene I on prema meni, Leonu <laughs> ja nisam postavljam postavljam ne, ne, neću, vjeruj mi, neću. Ja ću tebi. Dobra, jedva čekam. Ja ću samo reći, vrlo zanimljivo pitanje, Ana. Leo, nešto misliš o tome? A, ne, ne, ne. A, Ana, što ti misliš o ovoj pjesmi? Iskreno da ti kažem, ja stvarno ne znam što... Je htjela reći ovom pjesmom i Što ti misliš? <laughs> ne, <sna. laughs> ne, ne, Aj pa lilixe. Lirik se da vidim. šta je šta je ona tu htjela reći? Because nothing really makes sense no more. Čuli really. smo pjesmu. Ja didn't to me that a song is I just saw you there. And that's I'm talking about you. You, you, you. And the luck you try to find you, you, you. And how hard you try... Možda je uh, To ti je dobro pitanje, Ana, ja apsolutno ne znam o, če, o čemu ona to govori. I zato se zapravo bojim tih umjetničkih pjesama koje ne zazvone na prvu. Znači, uh, te pjesme moraš dobrano uh, uh, poslušat, lirik se shvatit, Uh, Skužit po, po... Što je tu zapravo pisac htio reći I tek onda eventualno ocijenit što, što ovaj, sad tu imamo i nemamo A ja nemam vremena na <laughs> ovaj Sve to raz, sebi razjasnit Unutar tih dvije minute ili tri koliko ona pjeva 3. I ovaj, tako da, eto, nemam baš neki pretjerano dobar odgovor na to Ali nije mi zazvonilo na prvu I ja se... Ja se <laughs> I, I ja oduvstavim od ove pjesme. Eto... <laughs> Leone, što nam ti kažeš? Ti, na, ti si nam nešto ušutio oko ove pjesme, tebi se sigurno svidjela ova pjesma. Pa dobro, ja mislim da ona pjeva... <laughs> Drago mi, ona ću se ja odgovoriti na ovo pošto odgovor nisam dobila. Fala <laughs> što ćeš mi ti odgovoriti. <laughs> <laughs> ok <laughs> Ja mislim da ona pjeva jednostavno tome S obzirom na to da je sad ta pjesma I dio njezinog novog albuma uh, Da pjeva jednostavno o granicama Koje je prešla i kojima se izložila Na kraju krajeva u svom stvaralaštvu U tom elanu I jednostavno strasti za glazbu Do, do jednostavno Totalne iznemoglosti To se sve čuo To sam sve čuo A, u riječima Ja znam, moram uh, malo dati kredita Ivanu Jer je Leon to pročita malo na internetu, da zna da se pripremi, dok si se ti jadan mučio, odgovorit mi na pitanje, on je čitao što bi on mogao reći, jer nije ni on razumio <gled> dakle, da. Upravo tako Upravo tako Znači, da, da skratimo priču evo ja ću reći u kratkom da sam ja pjesmu ja sam pjesmu čuo već ne znam koliko puta, i kad god mi neko kaže Austrija, pa enda limic ja nemam pojma kako ta pjesma zvuči, da ne kažem da do sada evo nisam ni znao gdje pjeva. Tako da kratko i jasno, ovo je jedna ljepa, veliko, jedna ljepa veliko hvala ne od mene, to je nula da veća ne može biti. Znači pjesma je totalno nepamtljiva. Možda je ljepa, ja poštujem nje respekt, respekt, evo za, za kanta autorski rad i pjesma je ljepa ovako kad ju slušaš, ne znam, ono, zapravo ne znam da bi to ni slušao, kako trebam za opuštanje, ono u nekom nekom spa, sauna, ono malo onako. Ni zapravo, ne. Uh, hu, hu, hu. To bi slušao. Ne, ne bi. Evo, nula. Svjetlo je joj se ugasilo. Ne znam, meni se do kraja si svidjela ta pjesma, toliko smo se smijali oko nje. Ali zapravo, čekaj, čekaj, ajmo biti malo realni, znači ne. Ni meni se to baš toliko ne sviđa. Od mene to isto zapravo, nula. Ne, hvala. Da. Ne, hvala. Hvala. Hvala, ne. No, idemo mi dalje. Ocijenili smo... Uh, Austriju. I sada nam slijedi Cipar, vatrena država od prošle godine, kako je to rekla i Ana i pripomenula. Njihove godine predstavlja Tamta uh, sa pjesmom Replay. in my body tonight da ima dosta moderan zvuk. Ovo je pjesma koja po meni ima šanse za vrlo visok plasman ove godine. Kao što sam rekla, komentirala malo prije, baš me pociješa nekako na Enmari. Ima neku njezin stil pjesma, možda i po izgledu i po stavu, ali definitivno... Ako... Pa favorit mi je. Definitivno, od ovih pet pjesama što sam ja čula do sad. Da, da. <laughs> Meni je favorit i ispred Švedske, i ispred, evo, i Njemačke koju sam dala dva boda. Uh, Imam i moderan taj zvuk, ja mislim da je to za širu publiku i da to može uspjeti. Što vi mislite, dečki? Pa da, ja se slažem zapravo s tobom i mislim da je to baš, baš zapravo srž cijela onako naminjeno, Širo, širokoj publici ili kako, kako si ti to rekla o širokoj masi ili kako već dobro, to je zapravo nekako najbolja recimo kvaliteta, nekako kao da je malo prilagođena prilagođena u odnosu na prošlu godinu, meni se to jako, jako mi to nekako korespondira sa prošlogodišnjim Fuegom, o tome bi vam vjerojatno Leon malo više mogao reći jedvače <laughs> Sad e sad. <laughs> Ova pjesma mislim ne poreciva sličnost između ovogodišnje i prošlogodišnje pjesme s obzirom da je tim koji stoji iza nje identičan. Ljudi su našli recept i drže ga se, provjereni recept pali i to to ja mislim da će ove godine isto tako vrijediti, a sad zašto? Zato što mi koji smo rekao bi... Još uvijek žalostni na taj način što Eleni nije bila ta koja je odnjela pobjedu Često smo ju slušali, pratili njezine hitove Umeđu vremna izbacila nove dvije pjesme i još jednu sa Snoop Dogom. Nebitno to sada, nije bitno, stvarno zato što tamta Kada dođe na Eurosong, kada zapravo odspjeva tu svoju pjesmu Ljudi koji gledaju to, to vide jednom godišnje Osim ako im se pjesma baš svidi a to je Eleni, ja mislim, postigla, da im se pjesma svidi, da se Fuego, znači, čuje posvuda po Europi. bio je na Islandu, na vrhu svih ljestvica, u Španjolskoj Eleni postala hit, zato je snimala još jednu pjesmu na Španjolskog, poslije toga. Ja mislim da, ljudi se, da se ljudi neće baš sjećati tog Fuego do te mjere, da kažu, e, ovo mi baš zvuči kao Fuego, i da to optuže kao, ne može, to, to je plagijat, to, ne, ne, ne. Ja mislim da ona pored toga što najde nama zvuči slično ja mislim da ona može jako visoko doći i ona je meni iako je meni nizozemska draga moram se i na to svrnuti i volio bi da nizozemska pobjedi, isto tako volio bi da pobjedi pjesma koja je zapravo Eleni otvorila vrata za pobjedu i koja je Eleni zapravo dala recept, ajmo tako reći, za pobjedu uz dobru koreografiju, uz dobru pjesmu, uz dobar bit i zapravo cijeli paket koji je Fuego imao je... Meni je, A meni je to tako malo Žao. Uh, žao mi je Eleni, zato što, eto, ona je bila, ajmo to tako malo sad prenaglasiti naglasiti, reći da je ona bila pionirka na nekakav način. Hoću reći zapravo da je žena bila onako frajerica i znači, baš je, ali, ali ne onako bez, bez pokrića, već ono sa debelim pokrićem, znači, od koreografije, do glazbe, do glasa, i cijelog parizma, jednog pa... Parizma. Da onako, žena sa stavom. I, ovaj, I onda mi je nekako malo žao da sad recimo tamta pokupi baš sve zasluge i koje ima, naravno ima, a i koje nema. Pa meni nije žao, jer mislim iako je pjesma možda u neku ruku ima elemente slične, ali nekako su mi totalno dvije drukčije osobnosti. I ako donese drukčiju koreografiju, što bi moglo se, pošto i sad kako smo gledali spot stvarno vuče malo na ekstrem, malo na Lady Gagu, podsjeća što sam nekako primijetila na prvu, da bi to moglo biti slično, ali opet na drugi način dominantno i da nije da se kiti tuđim perijem. Mislite li vi da su oni prošlogodišnju, prošlogodišnji Fuego nekako pomalo prilagodili uh, široj publici i nekako onako da idu po cijenu malo i iznenađenja i šoka. Kao što je to istaknula Ana da, Lady Gaga isto na sličan način nekako nastupa izvuči slično kao tamta. Ona to sam je zapravo već istaknuti. A prvo, je lo, to bitno uopće pitanje. Onako ako nam je. Ne re Relevantno, relevant. Pa ja da. mislim da je, donjeće će ocjenu, do, donijet će ocjenu, donijet će. Kako će taj nastup biti će zapravo jako utjecati na ocjenu i na zapravo televoting i na ljude koji će glasati, isto tako i nažeri, jer ja mislim da ona nema problema sa glasom, on zapravo jako šoroliku povijest to sam istaknuti. Ona je originalno iz mm. Gruzije, došla je sa mamom u Grčku, da, kao EU. će ona radit će, uh, radila je čini mi kao sobarica. Ma ne. Da, počela je tako, nisu uopće znali grčki ništa. I tako vremenom je naučila i onda ju je uh, tijekom, ne znam, tijekom čišćenja gazdarice je valjda čula kako pjeva i je rekla joj, e, odi se ti prijavi na nekakvu audiciju. Prijavila se, postala wow, hit ogroman u Grčkoj i ona je sjedila i u uh, žiriju Vojsa i postala je veliki hit tamo mislim i sada je znači, isto instant tako instant zvijesta maltene, da, ali ona se drži ona je već ne znam koliko, koliko dugo godina zapravo na njihovim na njihovim i zapravo vrlo etablirana umjetnica Međutim, za Eleni se već godinama govorilo, ajde, ajde, kad će više ona na Eurosong, da li za Grčku, da li za Cipar, nebitno, oni se tak izmjenjuju njima tako tako svejedno, međutim, mislim da je Grčko ipak malo problematičnije organizirati Eurosong, pa oni ne šalju baš pretjerano dobre pjesme, Aha. mislim da je to već postala tradicija zapravo za Grčku uh, u posljednjih nekoliko godina, ali Cipar, zašto da ne? Da, znači zapravo to se nadovezuje na ovo što je Ana rekla, da su ipak po osobnosti uh, Eleni i Tamta vrlo različite i da će to zapravo u konačnici utjecati na to kako će predstaviti neku pjesmu. Eleni je bila tako puna duha, karizmatična kako smo naglasili, a Tamta je opet recimo možda malo ozbiljnija... Uh, ozbiljnija... U meni je malo ekscentrično čak. Malo nekako. je i ekscentrično. Je, je onako... Do, to je možda zbog pa, pota tako ispalo Pa, dobro, ja sad to na prvu Kako gledam spot, ali ja nekako Mislim i da će koreografija i scenski nastup Ići u tome smjeru. Mislim da, da bi joj to bila dobra karta na koju bi mogla igrati. Meni to, meni je to zanimljiv pristup zapravo taj ciparski očito mm. način, a, ovaj slanja pjesama prilagodićemo tu pjesmu tako da se zbilja onako svima sviđi što više, što više ljudi. I meni je to zapravo onako zanimljivo gledati uopće na kakav način će publika i mi zapravo onako, gledat tu pjesmu. A koja je sreća da grci imaju čovjeka koji je na pola šveđan i na pola cipranin koji može njima pisati pjesme. Naravno, to je grk. Učinu, sigurno. I pjesma je ovo stvarno fantastična i ja nemam više šta za reći osim replay. Biće replay ovaj sljedeće godine. <laughs> um, Biće zanimljivo gledati i što će se i na kakav način će se odigrati sve to. No, u među vremenu držimo se mi naših ocijena. Uh, fuego. Replay. I Fuego i Replay. <laughs> I još jedna šestica. I u tome tonu idemo na šesticu od prošle godine. K konkluzivnu šesticu, konačnu šesticu od prošle godine. Uh. Ana? Vidjet ćemo kako će Tamta proći ove godine sa svojom pjesmom Replay, a sada idemo do posljednjeg izvođača danas i za zaključno idemo do domačina. Nadamo se da će nas lijepo ugositi ove godine u Tel Avivu. Sada slušamo Kobi marimija i pjesmu Home. Caught in this moment my heart stop I've been running barefoot to the mountaintops. Nothing comes as easy as it goes I can hug the water when it's no I feel the sun upon my skin. And I am someone, I am someone You pulled my heart, I took it in It made me someone, I am someone And now I'm done, I'm coming home Evo, ja ovo inače ne radim. Međutim, ja sam pripremio izjavu za ovu pjesmu. Pa, oh. samo oh. ću oh. to <laughs> <laughs> pročitati. <laughs> Drugi, ja ova pjesma... Govornika i Ova pjesma mi je na ovogodišnjem Eurosongu bez približne konkurencije najgora. Pjesma je dosadna i naporna. A njegov glas i stil pjevanja me strašno iritiraju. Ježim se od pomisli da ću to ponovno morati slušati pri montaži. Hvala, ne. Vau. Ovo nisam očekivala. Spontani aplauz. Nija nisam ovo očekivao, okej, okay, malo si našokirao, što se događa, jesi dobro? I je to sve što ćemo čuti od tebe ili...? Još moram samo reći da je tu izjavu dijelomično i ponukala činjenica da je tijekom tog talent showa, quote unquote, u kojem se on zapravo natjecao da bi bio predstavnik, da bi nakonno dobio pjesmu, dakle pjesma se mm -hmm. nije natjecao, samo se on natjecao. Izmasakrirao je fuego kad ga je pijevo. Aha. Tako da to Meni je dio je problema. Sad, hey, sad je sve jasno. Sad, nam je jasno. sad nam je jasno u čemu je problem. Ali ovo to stvarno mislim i pjesma je, pjesma je stvarno ne. Ali zbilja. E, ponekad zbilja postoje neki, neki ova, izvođači koji te jednostavno živciraju i iritiraju. Mene je recimo tako živcirao malo Mađar. E, Ša je znam, on mi recimo nije bio baš nešto. Ali ja se djelomično mogu složiti sa tvojom tom izjavom napisanom na široko i na dugačko. E, Samo recim... da kažem, mislim pjesma je realno loša da, i oni su direktno u finalu. I oni imaju svoje mjesto tamo, oni se ne moraju natjecati s drugima, oni mogu predstaviti svoju umjetnost, šta već misle, ali meni je to ne debelo debelo, ne najveće ne, kao što sam već rekao nešto isto Pa dobro zapravo. Okej, okay. ja se zapravo slažem sa tovom. E sad, a šta da ja onda kažem? Ja mogu recimo usporediti njega sa prošlogodišnjom pjesmom koja je zapravo i pobjedila. Uh, Neta, ona je umeđu vremena isto izbacila To se par... ne može, to se ne može usporediti. Par pjesama, da, ja isto mislim, ne nemo... I kako to usporediti? Nikako. Meni se, iskreno, Neta mi se čak više sviđa od toga, a ja sam ve veliki mrzitelj nete bio prošle godine, a da, da. sada, ovo ovdje, jao. Jao. Dobro. Šta, šta ti kažeš? Mislim šta ti da on sve mrzi što ima veze ili je oduzelo Fuego, pobjedu, A, <laughs> ili je izmasaknjivalo tu pjesmu. Ja ne mogu reći da me pjesma oduševila i rekla sam baš smorila bi me na drugo, treće slušanje, ali mi nije toliko loša da, da me ježi kad vidim, čujem. A, pa, za, e, opet možda se tu... Ja bih rekao da on ima lijep glas za možda neke druge pjesme. Ali, ne bi ga slao na EUROSONG, dao bi mu nešto da pjeva u operi. Pa dobro, ove su se godine možda htjeli predstaviti u tom žanru i taj žanr su odraperali i to je to. Ha, dobro. Ja se još nisam sjetio što sam ja htio reći, ali htio sam nešto znači. normalno reći. <laughs> Jer abnormalno bilo sve do sada, nam... <laughs> pa zašto nije dobro? Pa šta, <laughs> šta sad me... pa ne sviđa mi se. Šta? Pazi nju oče gasiti. Šta je? <laughs> Ali Ivane, reci nam točno Što ti se ne sviđa <laughs> <laughs> <laughs> Pa ne znam Što mi se točno ne sviđa Ne sviđa mi se jednostavno Cijela ta njegova Cijela energija koju on donese. Recimo, John. Ludvig uh, Lundvig. Lundvig. Isto se nikad neću zapamtiti. To... Ne, ne, neću <laughs> zapamtiti uh, ovaj tog Šveđana koji je ove godine pobjedio Johna. prezime, ne znamo. Uh, on, je, on je imao fantastičnu energiju koju je donio na, na scenu. A dok mi recimo, Kobe Marimi ima kobnu energiju jednostavno jako je ima sebe jako, i svoje klonove da onako nekako je zamoran i naporan i čak sam i ponekad tu i tamo vidio neke izjave koje je on tako ovaj, dao za, za koje kakve novinare i znači naporan je lik i previše je onako kako da kažem sladunjav i, a recimo i, i zapravo to mi se i ne sviđa to, ta energija koju on donosi Pjesma, dobro si zapravo rekla, mislim slažem se sa time, nije to ni toliko loša pjesma, ali on to nekako tako odpjeva da zbilja čovjeku sa smuči života. Evo, ne znam što da kažem. On je netko, on je netko... on, on je netko. netko, netko, pa ko, pa netko, pa netko i eto. Tako da od mene hvala ne. Uh, ja ću dati jedan čisto jer ga toliko mrzite. A stvarno nije toliko loše sad, da bi mu svi dali. Hvala ne. Tako da, za mene, maybe. Maybe, ok. Dobro, bilo kako bilo, on nam da daleko, daleko ispada iz konkurencije. Imamo dvije šestice danas, to su Cipar i Švedska, pa da ukratko odlučimo tko bi nam te dvije bio bolje. ja ću reći Cipar. Cipar. Pa, pa, pa mislim, pa ne znam. Pa ne znam šta da vam kažem. Ti nikad ne znaš kad je, kad je izjednačeno uvijek, uvijek si u dvojbi. Drugi svi znaju, samo ti zapneš. Pa, pa koja znam. ti je bolja? Koga ćeš prije poslušat, Tamtu ili Johna Lundvika? Čije imeni, ne znaš, na kraju krajeva? Pa ne znam, ali taj dečko John mi je... <laughs> znači, Tamta mi je super, ona mi je pjevna. Pjevna mi je nekako pjesma i, i možda bi si je zapravo radije pustio, ali... Sviđa mi se i švedska ta pjesma. Pa dobro, ajd, ajd sad, znači da, da ne budem tu party breaker, ovaj, pristat, pris, prislonit ću se uz vas, pa ću, pa, pa reći da mi se više sviđa cipar. Ajde, u redu. Ću, ću se uz vas. Vrlo, vrlo romantično. E, sekundu, švedska moram tu napraviti ljestvice i šta ti ja znam ok, ovo je zapravo prvo trostruko iznačenje uz nizozemsku koju imamo do sada, pa je sada iduće pitanje zapravo uz Cipar i nizozemsku i u Zagradi, Norvešku, Maltu, Švicarsku Italiju i Irsku, tko zapravo tu može pobjediti, ovo nam je konačni znači, zadnji review malo će biti duži, ali moramo se nekako odlučiti, moramo nekakvog konačnog pobjednika iskristalizirati Uh, ne nužno, ne nužno na Eurosongu, ali barem po nama, moramo barem nekako odlučiti tko će biti nama naš pobjednik, pa što vi kažete? Evo, dragi slušatelji, pristigli su rezultati stručnog žirija prema nama pobjedu odnosi Cipar i pjesma Replay. Ali ja ne mogu reći da se slažem. Po meni sada smo poslušali naše favorite. Dečki su sudjelovali u svim večerima, ja sam sad samo se nadoštekala. Poslušala sam njihovih top 8 favorita, što su odlučili tokom prijašnjih dana. I po meni je Italija nekako najbolja i on je moj favorit za pobjedu. A ona je prema nama zauzela drugo mjesto u kojeg zapravo dijeli sa nizozemskom, ali meni je definitivno on favorit, jednostavno. Ivane. Ana, evo, po meni je Cipar moj favorit i on je pobjednik. Po meni nije, bože moje, svi se razlikujemo, svako, svako je svoju 12. su dao nekom drugom. A, meni su ove pjesme na vrhu, što smo ih mi tako i postavili, tako jedno, jednako nekako i drage. Teško mi je odabrat pobjednika. Sviđa mi se Cipar, pogotovo zbog Ajmo ovako, ajmo ovako, koga ćemo eliminirat, koga možemo reći, okej, okay, neće povijedit. Što se tiče mene ili... Pa mislim generalno. Jel od ovih top 8 ili? Od ovih top 8. O, Isuse. Pa ne znam. Barem dvije da eliminiram. Pa recimo Irsku bih maknuo, ja. ja. Da li bi se ti sa time slično? složila? bih se, ja bi Norvešku, nam to je Norveška na kraju. Norvešku također, isto tako. I Maltu bi mogli maknuti. Mogli bi. Eto, i što nam sad preostaje? Preostaje nam pet komada. Ja bi... Ja bi možda čak i švedsku matnula. Pa i ja bih. Draga mi je pjesma, ali... I meni, ali nekako... Nije konkurent. Malo, malo me boli što ga moram prekrižiti. Sad sam ga prekrižio, malo mi onak... Pjesma je dobra. Stvarno je dobra. Ma ne ne, okej okay, mislim. Međutim... Ne, iskreno ne znam kako je sad stanje na kladionicama, vjerujem da je nizozemska i dalje na vrhu. Švicarska, če, švicarska negdje, na, negdje isto tako pri vrhu kao i... Mislim čak da Cipar nije toliko visoka, ali da Italija je. Italija. Mm -hmm. I mislim da Cipar isto tako neće pobijediti. bez obzira što je on nama momentalno na vrhu, mislim da on neće pobijediti. Mm -hmm, to jest, tam tam. Mm -hmm. Da. da. A, zašto to misliš? Malo je previše... Ne znam. Znači. Li, rekao bi da je razvikana, ali nije. Švicarska isto tako razvikana. Ja, ja mislim čak da će taj Duncan Lawrence pobijediti, iako možda nije ne odgovara toliko masama, ali nekako te večeri mislim da kao što se za Salvadora sobrala, nekako složilo sve što se trebalo složiti, mislim da će se iza njega isto tako nekako to poklopiti. Možda samo krivu, možda cipar odnese pobjedu bijesno ko što je Eleni trebala prije. Šon i da se ne sviđa ta nizozemska nikako mi taj. Duncan, ne sviđa mi se, znači, ne sviđa mi se i ne sviđa mi se. Razumiješ? Nekako, razumiješ, razumijete? Izgubio sam se negdje između, ne sviđa mi se i ne sviđa mi se, ali mislim da sam shvatio poruku. Uh, uglavnom, a... u redu, u redu, mislim, svako ima svoje mišljenje na kraju kraja, sad smo Men, eliminirali mi smo. Meni se najviše podsjeća na Amy Winehouse, i ja se ne mogu otrgnut tom dojmu da Lavi za losing game je ona meni puno bolje odpjevala i on mi ovu pjesmu toliko razvlači i nije mi to nikako nikako mi to nije pa. nije mi se to mi cijelo. cijelo to tako je ok, ajmo ovako, eliminirali smo pola pjesama ostali su nam Cipar Italija Nizozemska i Švicarska druge možete otpisati se ok i sada daću svakom po dva glasa odaberite dvije pjesme Odaberite dvije vama najbolje pjesme. Ja ću, ja ću se odlučit za, koliko je replay drag, ja ću se odlučiti za Italiju i za Nizozemsku. Ana? Pa definitivno sam za Italiju. A drugi glas? Pa evo daću Nizozemskoj, je čisto jer sam njoj dala 10 bodova tu sad pri glasovanju. Iako Nizozemska i Cipar tu smo, ali Italija definitivno kao favorit. I Ivane, za kraj, tvoji bodovi mogu... Pa, svakako će presuditi ako daš Italije ili nizozemskoj, ako ne, onda evo, na tebi je. Pa, ne znam, evo, ja, ja sam totalno ovaj tu sad na četvero ovaj raspodijeljen. Raščetvoren. Raščetvoren, šta god. Otrojen. Vrlo je kasno. Znači, ja bih tu maknuo i... Švicarsku i nizuzemsku i ostale bi mi na kraju Italija i Ciper. Što će reći da je pobjednik pod u konačnici, iako je tvoj glas bio vrlo tužan. Zapravo pobjednik je Mahmut i njegovi soldi na konačnom završetku kraju. Imamo konkluzivnog pobjednika, kao što sam rekao prije par tjedana. I... Za kraj, zahvalili bi se svima koji su nas slušali tijekom ovih 7 tjedana. Sljedeći tjedan nastavljamo u revijalnom tonu, opet sa normalnim pozesom koji će se nastaviti još nekoliko epizoda do, do kraja samog Eurosonga. A do tada, zahvalili bi se našoj gošći, Ani, što je bila danas s nama. Hvala, Ana. Hvala vam, dečki. Puno što ste me pozvali. Bilo mi je preljepo s vama. Divno ste društvo. I nadam se da se družimo I slušamo opet Družimo se svakako, ali nadam se da se slušamo opet Do sljedećeg puta Pozdrav!